Muutaman tunnin laiva matka kului Laurin ihmetellessä, minne häntä nyt oltiin viemässä. Tallinnaan saavuttuaan hän etsi puhelinkieskin ja soitti tarton lasten sairaalaa. Mitään selittelemättä hän ilmoitti, että jumala on käskenyt häntä auttamaan tarton kirurgista lasten sairaalaa. Puhelun otti vastaan lasten kirurgi, Karin Varik. Laurin hämmästykseksi.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 Kollegio kiersi myös sairaan eri osastoilla tutustumassa tartun kirurgiseen lasten sairaalaa. erääseen huoneeseen sairaalan johtaja Udo Reino esitteli heille uuden happikaapin. Kaapissa makasi keskuslapsi, joka oli löydetty hylättynä Tarton poliisiaseman portailta ja tuotu sairaalaan. Happikaapi oli pelastanut lapsen hengen.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 Tuli tutustumaan Lauriin paremmin. He auttoivat myöhemmin Lauria avustusten saannissa Suomen sairaaloista Tarttoon. Kahvitarjoon jälkeen Laurille myönnettiin viralliset valtuudet edustaa estin lastenkirurgista yhdistystä kaikkialla maailmassa. Samoin hänet nimitettiin Tarton yliopistollisen keskussairaalan edustajaksi kaikkialla maailmassa.